Alla, gurekin, Cristian, echa luz eta uh, bere onduan zure ondoan uh, bixita agarubat, zakito lehen berden, Alfonxo, echa grai, zure laguna, itzule baita eskolegirat, hainbeste beste urtenen uh, ondo tik, mm -hmm. ordean zakitek uh, tenalden labur bilduz, baina uh, <laughs> nolaz joan zen emendik, dola berri urte, beraz, uh, Alfonxo. bai, effectivement, si vous ne faites pas attention à ces projets. En ce moment, si nous prenons un prochain conseil… Sox est un cas pour нимbal. Il a été mérité d'un expert. Il n'y La voiture est un peu la naive. Ogoita hamala urte eta hilabete bat. Bai, lehenik ikuagadurera, eta ahan zer baldintzetan bizitzen? Uf, baldintzak de, deportatua izatea da uh, hango herriek uh, gomendatzen duten maneran bizitzea. Hordian bizitzen uh, etxe batean, uh, apartamendu batean, hastapenean bakarrik gero... Uh, Angel Aldanarekin geroan John Etxebe ere hor juntatu uh, zen Igorri zuten John etxebe beste herri batetik, poliziak beti ettzen betxi bi poliziatzen uh, egunguzian eta um, halata ere uh, hilabete zun egiten buruuan uh, zen... Uh, Larrogoita seieko urtarri lan, uh, hartuak izan ziren etxetik, uh, Angel Aldana eta Alfonso. Zuko batera teramanak. han torturatu, gaurro sobat ez, eta gero libratu. Baldinza eman zioten hortaz inori ez aipatzea. Baina nolani bezperan joan hanin zen uh, antik, eta bezperan ezkondu ginen. Gito, Ekuadorreko Kapitalean, eta hor ikusi nuen zerbet gertatu zela, zen eta telefonoz egiten zuen, ezin zuen mintzatu, pentsatu nuen hau e, ha, ha, horako zerbet hemen pasatu da, eta galde inoen eta be, berak egin ziren oi, oi <gülüyor> eta hor duen hor uler, e, ikusi gin nuen otorturatu zutela, eta Eta bai, bai Ekuadorreko gobernoa, bai eta ere Espainakuek, etzuten nahi jortaz mintzadadien batez ere. Beraz, eh, seila bete berantago, eh, lortu zuten eh, mm, Zautomerat, ezan eh, du beste kontinente baterat, Afrika erdi erdian, eh, Sekulako bidaia egin zioten Frankfurtetik, eta gero Frankfurt-Lisboa, e, bueno, hato helarrazi, ordian larrogoita, seian, nik uste, eta orduz gehoz. Baina, xalotumen, libro bizitzen? Haustapenean, relatiua, eh? libro, hotel batean, eta beti uh, polizia bat uh, berarekin polizia eta hotoa, bainan uh, egin arrasten zion uh, bisitak eta hotoa. Eta gio uh, urte baten barne hori uh, herritik aparte zen mendian, eta gero hirirat din uh, arasi, o no, lortu gin nuen, di dadin, garai hortan nik egiten nuen franceseko eskolak uh, zautomeko lizeuan, eta horrek ere lagundu zuen, jirian bizi gaite zen. oraindik hotel batian ginen, genuen, eta beste borroka bat egin ginuen uh, Gose Grebat guzti, Alfonso Gose Grebat Agustinik ez, eta uh, gure etxe batean izaiteko, eta, hola, eta gero lana Gero lana atseman zuen. Uh, normal bicisène bel bel lana so lana eta la na et ango tiendek, bere ki ndek si la zuen lana gutxi gora beera un peu export en presha bat uh, gerantea besela un uh, peu export uh, gutxi exportatzen gaje fichigese mena importatzen bai entreprise néocoloniale et dena, <laughs> gausak Hada, gero, eni zurtean, eta zuk zure partetik, zure bizia partekatzen zinuen eskolegia eta xautu bai, medan hartiak. Bai, bai, jautu hori egin nuen, <laughs> egin ginoen, elgarritin. Zen eta mm, bakarrik bakantzeta datu duaitea eta pentsatzen ginoen, etzela aski ikustea, elgarrik ikustea, bikotea... Mm, bizirik atxikitzeko, eta hori nahi gine nuen, gure bikotea biziradin. Bizi uh, Hashtapenean uh, egiten nintuen lau hilabete hemen eta bi hilabete uh, edo hiru-hiru, eskola emaiten nintueleik uh, arrañatzen nintzen uh, eskola denbora guztia anizaiteko. Eta gero uh, egiten nintuen uh, bai, uh, lau hilabete jan eta bi hilabete hemen, Azken bola dauntan, bost irabete hemen, eta hiru irabetean, eta... Mm Hola, -hmm. parte bizia parte bi aldetaik. Eta lan lan lan, zori uh, ontsu, eta polsik bizitzela, onge bizitzela, hala eriko mina horzen, erri mina horzen beti. <risa> han bizitzia, bera indako, zuen berak ezta bizitzia. Da, sobre bizitzia, surbi. Eta horrendako, Indar asko behar da bildu ez hausteko, zen eta usten dukalarik, bai herrimina, bai um, pentsaketak sobera egitea, hausten alhiz psikikoki eta fizikoki ere. Eta hunaratu delaik lehen narratzean, haminat galduazen, etzakien soberakik gaur ditan uh, jatsartzen, Nun, nun nahi zemen... ...segoen lehenago... ...bizikinen bertokian. Aldatuazen, pero... ...hoita amarrultez... ...normalean, normala da enbezela... ...aldatuazen. Eta zakien baten ...non zen... azkenean ...ikusi zuen ganeerra joaiteko... ...la trap. Hodean ah, ezagutu zuen ez zera. La trap ezagutu zuen. Baina... ...bet-betan senditu zuen bere gorputz guzian, holako indar bat isurketa bat bezala. Huzten balitz bezala. Guntza gultzen, zerobilakatzen. Zerobila katzen. Bai, bai, bai, bai. Horduan uh, ikusi zuen, zenbat indar izan behar zuen uh, metatu, bisitzeko normalean. Urruz denez edo ez, uste Galdera hori, etzuela bere buruari inaiz egiten. Eta jiten balitz, bere baitatik, hori kasatzen zuen, ez zugeiteko horri arraposturik emaiteaz. Ango jende uste zuten iruzela. Hori jan, berriki itzuri dela, Alfonso, eskolegi nolaz, ukandu azkenian bainmena itzultzeko, donal rapaztu da hori? Etak, Gerla finitu zela jakin arazi zuelarik bere baitan pentsatu zuen orain da mementoa nun hasiko naiz ni ere nire, nire guari biziari beste itzuli batia bat emaitea. Eta hasi zen uh, pentsaketan nola lortu espainiol pasaporte bat. Horren lortzeko hiru edo la urteko istorioa izan da. Egin ditu urratx guziak ondoko herrian dagoen espanyol embasadorea ekin. Meilez, bera. Baina aholkatuazen emengo abokatu batez. Lortu dik pasaportea eta hori zandam eta pa handia. Baina berden boan nola bazuen frantzian bizitzeko Eza. Horren kontra ere egin ginituen uh, hiruz palau aldiz uh, prozesoak edo da, eta azken, yan, e azken egin duguna. Parixen lainan ari den uh, abokatu baten eskutik, uh, baina bera subrotarra. Hiruriko jauregiaren uh, sei uh, anaiarra ben uh, bat, uh, dandu gen izena duena. Lortu dugu ere, San Barneko ministroak ergandezan uh, neugi hori ez estatua zela. Alfonsoak eztik maite ergeitea itzultzea dela. Teneta itzulttze izena hori egan nairik hilerate ikusten dela. Erraiten du etapa bat dela. No. <laughs> Eta itzulila bere sortegirat plentziarat. Usteriat, e, Iparra Euskal Herrian nahiago duela bizitzea eta momentuan egiten duela hemen, um, bakik, uh, gatu gazte bat egiten duen nabezala, dena esenditzen, uh, patak denetan ezartzea eta jakitea zer zaion gehienik gustatzen. Horain hartio hemen bizitzea gustatzen zaio gehiago, baina hori ere aldatzen alda. Ez da izan, plentziarra. Ez da izan. Plentziarrak bere lagunak etortzen dira unarat. Eh, Eskerrik hainitza. Zuri, uh, zuri. <laughs> Unara dinik eta zuen lekukotasuna. Ekergirik, mil esker. Mil eskergirik eta gean lusaz. <laughs>